estamos aquí na segunda oriña de radio en galego, de música de novidades, de noticias de comunicacións, de conversas con xente que está ao carón noso, coa nosa cultura con Galicia e con novidades que nos chegan a nosa redacción a música tamén e, unha parte da nosa cultura e tamén lle damos comprida a información a todos vostedes, acabamos de poñer aí un momentiño a quem pañou, acabamos de poñer tamén a Uxia Pedreira, que concretamente que pretén un traballo que acaba de publicar con un dos artistas portugueses máis importantes brasileiro tamén eh, bueno, pois eh, as novidades que nos veñan, van chegando, seguro que todos ustedes van tendo noticias delas e o que queremos é que todos tamén participan. Un acento 4.6 da FM na Radio Cornellá en internet en sempreengalicia.blogspot.com eh, enviarnos donos un correo sempreengalicia.com gmail.com pois nós estaremos encantados de compracelos nas súas peticioses solicitudes o que queremos é que todos vos tedes disfruten eh, eh, pasen un ratinho agradable con nos vamos a comunicarnos concretamente con Galicia, con Xulio Simón o noso correspondente a lá no noutro lado do fío telefónico Temolari Boas tardes Xulio Que tal, como andamos? Pois pues, hoxe temos aquí un día de, de moitísimo calor Ah, eh, sí? o sea... que está así de, de tormenta pero un pouco con algúnha nube pero muitísimo calor sí. Bueno, pois pues, a celebrarlo e a disfrutarlo, non? Pois pues, este ano le vamos a celebrando verán casi se pode decir que abril e, e maio a ver si... Por anticipado, non? Exactamente sí. eh, Tanto que xa se empeza a falar de que pode haber problemas de abastecimento de auga eh... Bueno, ser, é unha sí. cousa que non entendo, algo hai, que non funciona, porque sí. co que chove aquí máis que que noutros sitios, non? Sí, por exemplo, sí. na zona do Mediterráneo vai que non verán a abundancia de persoas é muitísimo maior por, por aí, non? Sí, sí, sí eh, sen embargo que aquí que problemas de agua que chove muitísimo máis, pero vale. Bueno. E además hai con moita acumulación ou por menos reservas de moitos encoros para precisamente para abastecimento eh, claro, pero bueno. o certo é que din que é a, a primavera máis seca dende o ano, non sei se falaba do 1960 e algo ou sei se que, que hai xa 50 anos o menos que non viña unha, unha primavera tan tan, pouco, tan seca non? Bueno, pois a disfrutar dela e a ter cuidado porque se non vindo seca pois despois a uva pode ser ver resentida non? a coseita, a coseita eh, de... eh, o certo Este ano, eh, home, eu, eu non sei se si, si así si a sequía, aunque, como le afectará o, o viño, pero DIN que está adiantadísima, sí, que, claro. que ven a, a mellor pues, 15 días adiantado con respecto a, a outros anos. Non? Ah. Sí. Bueno, pues nada, a disfrutar desa boa temperatura e, e contarnos máis cousas, a ver, que, que novidades nos... Bueno, pues, despois eh, do, da, da resaca do... Da, do, bueno, a conversión en Galicia azul xa era, máis ou menos, non? A, xa era, non, xa. <ríe> resaca non hai, non? bueno, aí andan a voltas ainda co, cos patos entre ah, o, vale, vale. o PSOE e o VNG non? Sí. non sei ao final en que dar a cousa si, sí, porque as grandes capitais ainda siguen así un poquinho difíciles, non? si, sí, non, creo que non están mui moi claro ainda o que vai o que vai facer tanto en, en Vigo, como en Ourense, como en aquí en Pontevedra. O Pontevedra, si. Sí. mesmo en, en Lugo. Sí. Vale, Lugo vai ser vai a continuar máis ou menos igual, non? Si, sí, home, eu penso que si, sí, co sí. final se non hai se non entran directamente no goberno, si sí que vai a haber apoios para si. Sí. Eh, para sí. o nomeamento de De alcalde, non? ¿no? A verá o melhor apoios puntuais e tal sí, sí. E por certo, que mañá son tamén as eleccións Se non me equivoco En Portugal, non? En Portugal, si, si A mellor algo se transmite de un, de un xeito máis ou menos azulado pues, Eu creo que si sí. <risas> <risas> e, bueno. e bueno Que por eh... certo, ainda siguen tendo ese problema tendo, Seguides tendo ese problema Do asunto das autovías e autopista. Non ese, ese pagamento así un pouco raro, non? chegou ainda na ningún ningo acordo, Que uh -huh. se pedía pois era non non non pagarse, non facilidade para para poder pagarse. Exactamente. Sí. Eh, e bueno, a ver, a ver o que pasa, a ver a, a raíz de de agora das das elección, pues, se produce algún A ver si... a esa, a esa aspecto. Vale, a ver si precisamente para o verán somos capaces de, de poder disfrutar del. <risas> bueno, pois pues, Dime. Eu tiña aquí unha noticia que me pareceu importante Dime. que saiu estes días na prensa que ten que ver un pouco coas eh, nosas letras ¿Sí? porque o, o profesor Juan Félix Neira Pérez eh, rescatou no, no arcebispado de Compostela unhos textos que son manuscritos de Pondal e que son os textos autógrafos máis antigos que se conservan de, de Eduardo Pondal hmm. Son tres textos. Un, pois pues parece ser que é o texto original que, que levaba pondal o banquete de Conxo, cando leo a visualía o brinde, no, mm. no, no banquete de Conxo. É un texto que, bueno, parece segundo di eh, eh, Juan Félix Neira, que debe ser o, o texto eh, auténtico, porque era un é un documento gastado con dobreces ten algúnas manchas que levan a pensar que, que Pondal pues, decidiu mandar ao arcebispado o mesmo texto que leu no banquete para que se, se vise que non había falta no, no, no, no que dixera no, no, na, neste brinde no, no banquete de Conxo mm. eh, que bueno o banquete de Conxo pues, casi se pode considerar como se fora unha acampada como a que estaban facendo ahora en algúnas plazas de aquí sí. non? nunha praza pues, no seu tempo en aquel caso pues, foi en, en Conxio, Conxio sí. Unha reivindicación, ¿no? reivindicación. Si, sí, bueno, sí, un acto de confraternización uh -huh. entre os estudantes composteláns e os eh, operarios e traballadores da cidade que maiormente eran artesans ¿no? uh -huh. O certo é que eh, ouvera, un era considerado como un acto revolucionario Eh, con ideas socialistas e bueno, fora recibido con moito medo eh, e contestado incluso con proceso judicial e coa intervención da Igrexa non? incluso algunas fontes falan de que houvera o envío de soldados a rodear o local no que se celebrara o, o xantar non? E, e o brinde que fixera Eduardo Pondal e Aguirre sí. eh, Pois pues, van estes tres documentos eh, es porque estaba no arcebispado? Pois pues posiblemente porque Eh, houvera presión sobre... Bueno, Pondal naquela era un estudante en Compostela, me parece que tiña 21 anos, pero supónse que houve presión sobre a, a, a familia, entón pois eh, hai un... a parte deste documento de donde, se... donde aparece o que dixera ali Pondal hai outro que é unha carta que, que Pondal manda a o arcebispo, tamén escrita na no súa letra, na que, pide, na que se retrata de todo o que dixera no, no banquete. Non? Uh -huh. Entón, supónse que mandou estes dous documentos xunto con outro que é do cura de Ponteceso, na que un tal Manuel pose, para que intercede xo cura tamén ante o arcebispo. Non? Uh -huh. Entón, na, na carta do cura di, entre outras cousas era o párroco de Ponteceso fala da fidelguía da familia ensinala que, di o cura la lectura de libros prohibidos ha estragado su corazón hasta sentir mal nos santos sacramentos vale. eh, eh, o cura engade que hasta el desgraciado brindis, nadie le ha notado de impío, alo menos en este país en, en, en donde vivió no? Eh, faille fai ver tamén pois que que, o, que Pondal que tenga convición de que la Divina Providencia le está trabajando para rendir su corazón en obsequio de la fe no? entón esta carta do, do cura de Ponteceso xunto coa coa carta de, de Pondal que, que vou ler ahora é moi breve, mm. dirixida ao bispo e di, excelentísimo señor he tenido la satisfacción de hacer confesión con el señor cura párroco de la diócesis de su excelencia, don Manuel Pose, no pudiendo recibir la absolución por haber vertido el brindis adjunto, con el debido respeto solicito de su excelencia el permiso para que se me absuelva. Hago además retractación completa de lo que en dicho brindis haya pronunciado en contra de nuestra religión. O sea, que este, esta carta de Pondal, la carta de cura, el lindo de... Tamén, perdón, para ponal, é máis a nota manuscrita do que pomal era no, no, no banquete de Conxo. Pois son o que son os documentos que atopou Juan Félix Neira Pérez vamos, no, no, no, bueno, nos, nos arquivos diócesanos, um... eh, por eso non se espera que apareza nada novo, non, porque estaban os tres nua carpeta. E suposeise pois que foran enviados precisamente co escribiéndolle ao obispo para, para ser perdoado, non? Sí, porque daquela despois eh, despois tiveran bastante multa ou tiñan bastante dificultade, non? Bueno, pois nesta ¿no? época fora tamén o proceso acurrou. Exactamente. menos, ¿no? Que Si, sí, sí, sí. eh, fora denunciado polo, polo obispo de, de Ourense. De Ourense, eh, bueno, precisamente eh, destaca eh xusto Beramendi que entrevistaron aos rei deste deste achade golón e di que que queda claro nestes documentos a asfixi asfixiante presión que exercía a Igrexa do momento sobre a sociedade e sobre quen propugnaba un cristianismo diferente, non? Si, sí, moitas cousas parecidas ao que está o que estivo sucedendo e sigue suceder en América con respecto á teoloxía da liberación, non? Si. Sí. <risa> bueno bueno, naquela lóxicamente eh, eh, creo que a Europa entera pero a Galicia moito máis eh, tiña debaixo seu ah, bueno, a Igrexia tiña debaixo seu todo, todo, todo... está clarísimo bueno. porque, bueno, tamén eh, o, o que se di non teño todo o texto aquí do que dixo Pondal eh, no, no banquete, pero bueno decía decid, quen hizo al hombre diferente de su hermano, quen dio maior nobleza al corazón de un déspota tirano que al honrado sudor del artesano uh -huh. eh, claro. el... poñer, poñer no mismo altura, no mismo banco ordos, <ríe> a igrexia non lle gustaba bueno, eh, Aurelio Aguirre que tamén fixo xunto con Pondal a brinde, pois tamén foi amonestado no pazo arcebispal eh, por uns versos que pronunciaras Eh, eh, incluso fuixo un poema despois pois, eh, eh, un pouco pois, arrepentindose do que, do que dixera eh, non se poema todavía unhos versos que decía pura la religión guardo en mi pecho del hombre justo que murió en la cruz no? esa no sé, expresión sobre Aguirre tamén tiveron que ser moi forte, o mesmo claro. que que, pasaba, que pasara con Con curros, non? Con todos os que sí. participaron precisamente nese... Do poema, poema aquel mirando o chao Mirando chao, o ¿no? chao, si sí. mm. E os non atopando couse que enteterse Farto de estar sóio cavilando Si, sí, si, sí, si Que o sí, sí. Eu fixe en tal mundo que o dame un eleve Que un eleve, si, sí, si, sí, si sí, sí, sí. Verdade, verdade Bueno, pois, pues, eh, unha achadego interesante e importante, non? Por efeito de que confirma O que en realidad xas moitas plumas esgrevias eh, Xa viñen dicindo feito de que a igrexa... Mm, asoballaba precisamente calquer tipo de reivindicación hm mm, mm, sí. sociais, eso, eso queda, queda claro, non? É tamén importante o feito ese de que se trata dos dous documentos autógrafos máis máis antigos que, mm. que se conservan de de, de Pondaal, non? Daquel momento concretamente tamén, sí. non? É, o certo é que eu creo que non hai moito onde investigar sobre o banquete de Conxo. Mm. Eu foi pola recollido polo xornal de eh, La Oliva, que ese mesmo ano se, se creara en nacer en en Vigo, mm. e que dirixía Murguía. Era un periódico de política, literatura e intereses materiais. Foi mm. e, e o 8 de marzo, pois pues, falaba precisamente do no banquete de Conxo. Eh, eh, o tempo que estivo na rúa La Oliva foi moi curto, xa que o ano seguinte desapareceu por orden gubernativa. Claro e os mesmos que facían este xnal eh, empezaron a trabalhar noutro que se chamou el niño uh -huh. que, que decía todo por galicia todo para para galicia niño ¿no? a oliva re, recordaba algo o emblema da, da, da cidade olívica non decía digo exactamente sí. Sí. Uh -huh. sí, sí. bueno pois eh, traballo interesantísimo ¿no? que nos acabas de, de dar a queñecer Sí, eh, que, que, bueno, supoño que, a, que aparecería pues, de, de casualidade, non? Como tantas veces que non claro. non creo que estivera pois pues, buscando precisamente esos documentos. ¿no? Seguro que estás traballando nun acu e apareciche como pasara, por exemplo, co pergamino de de Martín Codas, non? Que ah, estaba, sí, sí. Era, servía de forro a outro a outro libro. A libro que sí, O libro de Rodrigo Indal. E, e, bueno, hai outro outro texto importante que saiu precisamente estes, estes días tamén que se titula eh, Urbi et Orbi que, Dende o galego para o mundo eh, que foi editado, pois, por eh, idea gráfica profesional e recolle textos galegos son de 35 escritores eh, e con eles, pois, hai versións a distintas linguas 42 en, en total, non? Ah, eh? Unha eh, no reivindicación sí, do nos idioma Si, sí, un pouco Bueno, isto naceu, segundo din os editores Que explican isto no linear Que no 2009 fixeran unha exposición Na capela do hospital de Cangas Que tiña por objetivo Mostrar como os escritores e escritoras galegos Interesan noutras partes do mundo, non? No. Eh, como que a xente vira como textos en galego Son traducidos a, a, a, as máis variadas linguas, non? Sí, sí. Eh, son moitos os escritores que aparecen, A mellor non nos chama tanto a atención ver a Nira Vilas ou a Manuel Rivas ou Rosalía de Castro Castelao, Cunqueiro non? pero eh, non son eles precisamente os máis traducidos os, os máis traducidos son un, un poema de, de Mendinho e, e despois o poema a Rosalía de Curros Enríquez uh -huh. aquel aquele poema que domar pola orela miña pasar. Miña pasar, si. Na sí. fronte unha estrela no bico cantar. Si, si, bueno, parece ser que estes dous poemas son os máis traducidos porque son poemas que se trabajaban moito nos cursos de... que había en Santiago nos no? veráns para estrangeiros non? Uh -huh. Entón moitos, pois, engaiolados por eles, pois eh, pasáronos a súas propias linguas, ao xaponés, aos lavos, aos nórdicos, etcétera, no? E eh, eh, bueno, eh, como cousa curiosa conta Alonso Montero Falando precisamente desta no, coletánea multilingüe que, que apareceu non? Que é el que posúe este poema de Curros a Rosalía Precisamente no, nas, eh, nas xirias, a dos sarginas e tamén a dos cavaqueiros, o dos telleiros non? Telleiros, ah, así... <coughs> Precisamente, é unha das fórmulas do idioma... Bueno, unhas variedades ou varia, variedades do idioma idiomas artesanais, non? Sí. Di... Bueno, eu... Ti lembrarás, porque eu creo que esta noite se Mar... paráramos o libro xuntos en do baralle... Barcelona. Do Barallete. É o libro de Santa Marta de Moreira Santa Marta, de, sí. de José Ramón Fernández Oxea, non? Si, sí, si. Sí. que... Eu creo que é onde máis se, se recolhe o, o vocabulario barallete, non? Onde sí, sí. máis palabras aparecen, non? Uh -huh. E, eh, eh, bueno, te, teño outro libro por aí tamén que se fixera aquí sobre as telheiras, uh -huh. as telheiras, os cavaqueiros, uh -huh. onde tamén aparece recollido o, o vocabulario utilizado polos os traballadores, o chamado latín dos telheiros ou cavaqueiros, de... non? Sim, sí, sim, sí, sí. É que, bueno, as veces coinciden as palabras, pero non sempre. Por exemplo, en, en barallete a, a galinha chaman a, a gumarra. En, no latín dos telleiros é a, a cacaruxa. O, o coitelo en barallete a, é a facorra. É, o, en, no latín dos telleiros é o argallante. Ah, eh, curiosidades eh, interesantes, eh? Pois pues, a, a peseta era azurita para os afiadores, para sí. os te negro a escama o, o, o, os zapatos o, os calcurros e o jalarcho <risas> eh os guardias os chamávanlos os os eh banosofiadores chamávanlos charras quizais porque en eh, en, en, Eus, en Éuscaro, char é, é malo non sí, sí, sí, sí. os charras, ¿no? charras. había unha palabra que recolleando do do Euscaro, por exemplo, Ardoa, que é un vasco e Ardo Diño. Ah, sí, sí. eh, bueno, pois nada, se si, se si che parece, remato desse de libro que que teño aquí de de, de Benchosei, de José Fernández Oxea, Ajá. pois eh, lendo precisamente un poema que el compuxo en utilizando pois o, o barallete, non? che parece que temos tempo. Claro que temos, sí, sí. un bocadinho de menorar. Sí. Bueno, pues, día sí, eh? a muñeira do afiador. A muñeira do afiador. É di, brúa na serra un corisco de morte, andan os mircos ao vearco frío, xía se a oreta na xerfa do río, e o arreador sigue sempre o seu norte. Pica o Louren máis que unha caimana, Louren é o sol, caimana é sí. a cebola, non? o suor de corre e empapa a guinea, a cabeza, e o arreador sin un folgo canea, bule que bule tras da tarazana. Cantan o chifre unha muiñeira, arrinca faíscas a faíña que amola, e cando remata vai cara a tola para romanar coa linda toleira. Non hai pra este home camiños estranos, maquina darreo todas as guchías, e as súas andolias ao longo dos días avantan bariles polos meridianos. Dalle así coa roda cem voltas ao mundo, cambuza a diario tolas e, meixúas, e a despois de andare por todas as rúas, púndese coa terra baixo un ceo de chumbo. Ceo de plomo, sí, sí. É, a verdade que, é que o bencho sei... Seguro que na súa biblioteca Tería moitísimas cousas que dicirnos Non somente dos afiadores sino... Porque a, os afiadores tamén era unha, unha Casta especial, pero de todos os hitos Tamén había os, os remachadores Aquela xente que se dedicaba a, a, a arreglar as porcelanas E cousas de ese tipo sí, que sí. E puñan... Bueno, a, a documentación remach... que ten este libro é, é impresionante sí, eh? sí, sí. Todo É un estudo antropolóxico De, de, de toda esa zona Eh, impresionante, aparte de que, oh, por exemplo, o prólogo é de Cuevillas, sí, claro. hai diseños de Vicente Risco, de Xoque Lorenzo Joaquín, e tamén jo, no... jo que o... falaba moito del, É sí, sí, no. sí. eh, un estudo de, de esa parroquia OurenSanto, es eh, tremendo, non? Sí, as sí. as ditos refráns uh, populares, sí. eh os oficios, bueno, é eh, sí. eh, tremendo o que o que aquí recolleu, non? Bueno, pues, eh... agradecemos moitísimo a tua colaboración, Xulio estamos rematando xa casi a tempada do 2010-2011 eh, mm, bueno, pois eh, que seguro que ti tamén rematara o curso ta, xa de que o, o bueno, fin dos días a ver, que, eh, eh, que dentro dun de mes pues, poder sí, descansar un pouco Bueno, entonces vamos a preparar un programa así especial nesta semana que venga, ou na seguinte e remataremos o curso estamos andaina de, de, de radio durante todo este ano e eh, desexarlle a todos os nosos ointes que que si, que sigan. preparar xa a próxima, exactamente. <risas> que sigan na nosa sintonía e que, bueno, que nos estamos todos pues, que por menos que, que veña xente nova que tire para diante. Aí está, é o que nos queríamos, que viña xente a... a bueno, non a suplantarnos, pero si sí, a continuar a nosa xeira, non? Exactamente. Ben, Xulio, que te agradecemos moitísimo e que, bueno, pues continua disfrutando desa, dese bon clima que agora tendes e a ver si nos de aquí unos cuantos días somos capaces de ir a disfrutar tamén convosco. vos. Pois pues unha, unha aperta a todos os ointes. Gracias, moitas gracias, Xulio. Ata vindeira semana. Eh, nos despedimos a Xulio cunha peça de música e despois intentaremos ter outra comunicación máis